twardko. Početak je ljeta 1857. godine. Sjedinjene američke države žive u razdoblju da tada neviđenog ekonomskog rasta. Cincinnati Enquirer, novine koje izlaze u Cincinnatiu, ne mogu se u svojim uvodnicima načuditi koliko je napredovao taj grad. Godine 1811. on se pojavio kao maleno selo i luka na rijeci Ohio. Već 1842. Cincinnatiu se divio Charles Dickens na svojem putovanju po Americi. Do tada je Cincinnati zbog svoje mesne industrije dobio i nadimak Porkopolis ili Svinjopolis. Do 1857. u njemu je živilo 115.000 stanovnika. i tog se grada parobrodima trgovalo sa St. Louisom, Memphisom, New Orleansom. Ono što je uvodničare Cincinnati Enquirer dovodilo do ushita bila je i vrtoglava gradnja željeznica. Te 1857. dovršena je završna dionica pruge koja je spajala Cincinnati s istočnim St. Louisom. Ta je pruga bila duga skoro 600 km Nije samo Cincinnati bio na putu da postane jedan od velikih gradova zapada. Kenneth M. Stamp u knjizi Amerika 1857. Nacija na rubu, piše... I drugi zapadni gradovi, Cleveland, Toledo, Detroit, Indianapolis i Milwaukee, imali su svoje navijače i promotore. Svi su oni polagali nade u čaroliju željezničkih tračnica. 15. travnja Milwaukee je proslavio završetak željezničke pruge između Milwaukeea i Mississippia. Nakon počasnog plotuna iz stotinu topova, poseban vlak prevezao je časnike tvrtke i goste do krajnje zapadne postaje u preridi šien gdje ga je pozdravio počasni plotun iz dvjesto topova. Ponesene prigodom novine Sentinel iz Milwaukee slavile su što je stigao dan kada, krenuvši rano ujutro s obala jezera Michigan, željezni konj gasi svoju večernju žeć u velikom Mississippiu. Taj događaj bio vjesnik prosperitetnih vremena za Milwaukee, predvidio je Sentinel. Njegovi trgovci samo trebaju ispružiti ruku kako bi dohvatili prigode. Tijekom 1850. postavljeno je u Americi više od 20.000 milja željezničkih pruga. Političari, trgovci, industrijalci, špekulanti zemljom, svi su smatrali da su željeznice čudesna institucija moderne civilizacije. Golem i daleki zapad, do tada bezvrijedan, sada se pretvorio u susjedstvo spremno za kapitalizam. Nisu samo željeznice bujele tih desetljeća. U San Francisku trajala je zlatna groznica. Do 1846. to je mjesto bilo pod Meksikom i zvalo se Jarba Buena. Onda su ga okupirali američki marinci i mornari. 30. sječnja 1847. Jerba Buena preimenovana je u San Francisco. Sljedeće godine nađeno je zlato u Kolomiju, Kaliforniji. Zlato je od San Francisco, koji uči zlatne groznice, ima oko 200 koliba i 800 bijelih stanovnika, stvorilo grad od nekoliko desetaka tisuća stanovnika. U takvom San Francisku jaje se prodavalo za dolar. Nekretnine u centru grada imale su cijenu jednako onoj koju će imati početkom 21. stoljeća. A onda je svemu došao kraj. Vremena vrtoglavog rasta bila su dobra i za bankare. Između 1850. i 1857. u Sjedinjenim američkim državama broj banaka se udvostručio. Sada ih je bilo 1500. Samo je u Njujorku bilo 60 banaka. Taj je grad tada postao američko financijsko središte. Ali 1857. Njujork je postao i mjesto gdje je snu o vrtoglavom i stalnom rastu došao kraj. John M. McPherson u knjizi Bojni poklič za slobodu, razdoblje građanskog rata, piše. 24. kolovoza došao je potres. Njujorški ogranak investicijske tvrtke iz Ohaja zaustavio je isplatu zbog toga što je jedan blagajnik pronevjerio njegove fondove. Kriza povjerenja potaknuta tim događajem odjeknula je kroz cijelu ekonomiju. Financijska tržišta u većem dijelu zemlje sada su bila povezana telegrafom. Novost trenutačnih komunikacija opteretila je tržišta s prevrtljivošću, koja je dovela do toga da glasina u jednom dijelu zemlje postane kriza negdje drugdje. Ulagači su jurnuli na banke, koje su morale naplatiti zajmove kako bi nabavile gotov novac. To je dovelo do toga da preizloženi spekulatori i poduzetnici propadnu. Val panične prodaje pogodio je Wall Street. Dok se val tih propasti počeo ruinu širiti po zemlji, brod koji je iz Kalifornije prevozio dva milijuna dolara u zlatu potonuo je u oluji. Do sredine listopada sve osim šačice banaka u zemlji zaustavile su isplate u gotovini. Tvornice su se zatvorile, propast poduzeća se umnožila, željezničke tvrtke su bankrotirale, gradnja je zaustavljena, pale su cijene poljoprivrednih proizvoda, složena struktura špekulacije zemljom srušila se poput kule od karata. Koliko je bilo loše pokazuje i podatak da je 1858. godine broj useljenika u Sjedine američke države pao na najnižu razinu zadnjih 13 godina. Nije bilo razloga da ljudi traže svoju budućnost u zemlji koja više ne može ni zaposliti ljude koji već žive u njoj. 24. kolova za 1857. Charles Stetson, predsjednik tvrtke Trust Company of Ohio, dao je izjevu da ga je zapala neugodna dužnost objaviti da njegova tvrtka mora obustaviti sva plaćanja. zato je optužio neke stranke koje nisu platile rate svojih zajmova. Istina je bila sasvim drugačija. Trust Company of Ohio uložio je gomilu novca u željezničke obveznice. One su obećavale goleme prinose, ali su bile riskantne. Pored toga, jedan blagajnik tvrtke pronevjerio između 5 i 7 milijuna dolara. Taj događaj uznačio početak velike ekonomske krize iz 1857. Kenneth M. Stamp piše Pošlast panike i recesije teško je povrijedila bankare, trgovce, proizvođače, željezničke poduzetnike, investitore u zemlju i vrijednosne papire, farmere i upropastila je zabrinjavajući broj njih. Ali nijedan od tih ekonomskih subjekata nije podnio teškoće koje su podnijeli gradski činovnici, obrtnici, tvornički radnici, sluškinje i dnevni radnici, kako useljenici tako i domoroci koji su izbačeni na ulicu kad su poslodavci smanjili ili zatvorili svoje poslove. Većina onih koji su izgubili posao nije imala kamo otići. Krajem listopada Hans Merchants Magazine izvijestio je da je u New Yorku u 14 dana skoro 20 tisuća osoba izbačeno s posla i da su kroz cijeli New u Englesku neprilike nedostatak posla učinile dolazak zime apsolutno mućnim. Procjene nezaposlenih u New Yorku i Brooklynu kretale su se od 30 do stotinu tisuća. I drugi gradovi bili su teško pogođeni krizom. Do studenog 1857. u Filadelfiji bez posla bilo skoro 40.000 ljudi. U saveznoj državi Pensilvaniji samo su čeličane otpustile 20.000 radnika. Kenneth M. Stamp piše kako je Chicago Tribune svojim čitateljima ovako pojasniju situaciju nastalu u zemlji. Biti izbačen iz posla, podsjetio je svoje čitatelje, znači biti izbačen iz kuće, izbačen od kruha, izbačen na ulicu. Propast ove ili one, tekstilne tvornice ili željezare znači propast tolikog broja ljudskih bića kada je u pitanju hrana, gorivo ili sklonište. Posljedice ekonomske krize iz 1857. osjetile su se u Evropi. Samo nisu svi u Evropi bili zabrinuti zbog te krize. Filozof i revolucionar koji živi u Londonu tu je krizu proglasio prvom velikom međunarodnom ekonomskom krizom. Ona je njega osobno pogodila. Te 1857. njegova supruga i oni izgubili su dijete odmah nakon njegovog rođenja. Jedva su spajali kraj s krajem. Značajan dio prihoda dolazi od filozofovog pisanja članaka za New York Tribune. Ekonomska kriza smanjila je broj ljudi koji su kupovali novine. Smanjena prodaja dovala je do smanjenja troškova. Smanjenje troškova značilo je da će se manje članaka naručiti od dopisnika iz Londona. Ali taj stanovnik Londona nije bio tužan zbog krize. U listopadu on je svom prijatelju, Friedrichu Engelsu, napisao. Američka kriza je preljepa. Zastoj u francuskoj industriji je neizbježan. Pritužbe engleskih pisaca članaka u novcu da je njihova engleska trgovina zdrava, ali su njihovi klijenti u inozemstvu nezdravi, originalna je i živa. Kako stvari stoje s proizvođačima u Manchesteru? Ime tog filozofa i revolucionara koji je tako radosno prihvatio tu krizu je Karl Marx. Kriza je bila ostvarenje njegovih predviđanja. On i više od jednog desetljeća tvrdio da je kapitalizam globalni fenomen i da je njegovo širenje nezadrživo. Kriza iz 1857. potvrđivala je njegovo mišljenje. Kriza u Sjedinim američkim državama je do krize u ostatku svijeta. Marx je također vić dugo vremena tvrdio da kapitalizam u sebi sadrži klice svoje vlastite propasti. Kriza mu se činila kao ostvarenje i te tvrdnje. Kriza iz 1858. dovela je do još nečega. Marks je počeo pisati dijelo koje je trebalo pokazati što je to točno kapital i što je to zapravo kapitalizam. Plod tog rada biće objavljen 1867. godine. Tada će u Hamburgu biti objavljen prvi tom Marksovog dijela po imenu Kapital, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Prva knjiga se zove proces proizvodnje kapitala. Opet je naglasak na proizvodnji. Dakle, što je ovdje veoma interesantno? Proizvodnja kapitala zapravo znači proizvodnju onoga što proizvodi postojeći svijet. Dakle, to je proizvodnja, proizvodnja, kapital čini ovaj svijet onime što on jest. Unutar toga imate u prvoj podjeli robu i novac, proces razmijene i novac i robni promet, dakle, to je ono što bismo tako rekoći nazvali fenomenalnom razmjernom. To je ono što mi vidimo. Mi vidimo svijetu robu i novac, vidimo razmjeru. Mi ne vidimo kapital. Kapital je pojam do kojeg treba doći. Roba i novac se čine jasnim. pojmovima koje svakog koja se bi vidio, znači on pokazati preko fetišizma robe da stvar nije baš tako jednostavno jasna. Ali svakome se čini da zna što je roba i što je novac, što je razmjena i tako dalje. I time se zakle počinje. Sa naznakom da hoće doći do kapitala, on time počinje. Onda prelazi na pretvaranje novce o kapital, tu već imamo onaj kategorijalni skok, i dolazi do trećeg odjeljka proizvodnja apsolutnog viška vrijednosti. Tu se na samom početku tog odjeljka pojavljuje ona glasovita rečenica uporaba radne snage, a radna snaga su zapravo radnici radništu, jest sam rad koji uvijed nastanka viška vrijednosti. Međutim, rad je, kaže Marks, rad je odnos čovjeka i prirode razmjena materije s prirodom koju čovjek omogućava uređuje nadzire. To je jedini trenutak, jedino mjesto u kapitalu u prvom tomu koje sam Marks dovršio koje nije epohalno određeno nego ima opće značenje. Dakle u svim fazama kako god društvo organizirana proizvodnja bila na djelu, radi je odnos čovjeka i prirode, razmjena materije s prirodom. A ono što Marx zanima jest kako se to radi u pojedinim epohama i u koju suruhu. Karl Marx i njegova supruga Jenny zajedno s dvije kćeri doselili su se u London nakon sloma revolucije iz 1848. na 1849. Marx se odrekao pruskog državljanstva, bio je nepožadna osoba u Belgiji i Francuskoj. Od 1850. do negdje 1864. Marxovi su prolazili kroz teško razdoblje. Prvi dio tog razdoblja jedva da su preživjeli. Jedini izvor prihoda dolazi od novinarskog posla koje je Marks obavljao za niz neeuropskih novina, jer je on odbijao pisati za novine koje su izlazile na europskom kontinentu. Sve njih smatrao je reakcionarnima. Pored pisanja za novine, Marksovi su živjeli od pomoći prijatelja, prije svega Friedricha Engelsa. Pruske vlasti držale su pod prismotrom Karla Marksa. U svojoj biografiji Marksa, objavljeno je pod naslovom Karl Marx, njegov život i okolina, Isaiah Berlin donosi opis života Marksovih koji je sastavio jedan pruski špil. On živi u jednom od najgorih i najjeftinijih dijelova Londona, u dvije sobe. U nijednoj od tih soba nema čistog i pristojnog komada namještaja. Sve je slomljeno, otrcano i poderano. Debela prašina je posvuda. Rukopisi, knjige i novine leže pored dječjih igračaka, komadi iz košare za šivanje njegove žene, šalice s natučenim obrubom, žlice, noževi, vilice, svjetiljke, tintarnica, čaše za vodu, lule, duhan, sve je to nagomilano na jednom stolu. Pri ulazu u sobu, dim od lule tjeras u oči do te mjere da ti se čini da napipavaš put kao u pećini, dok se oči ne naviknu i ne uspiješ prepoznati predmete u toj izmaglici. Sjedanje je opasan posao. Tamo je stolica s tri noge, tamo je jedna koja se čini cijelom i na koje se djeca igraju kuhanja. To je stolica koju nude posjetitelju, ali ne miču ono što su djeca skuhala i sjedaš riskirajući da zaprljaš hlače. Ali sve ovo ne sramoti Marksa i njegovu ženu. Prihvaćen si kod njih na najprijateljski način i učtivo ti nude Lulu, Duhan i sve ono što imaju. Odmah dolazi do pametnog i interesantnog razgovora koji nadomješta sve kućanske nedostatke i on čini neudobnost podnošljivom. Ti teški životni uvjeti dovali su do toga da od djece rođena u Londonu mladosti doživjela samo jednog kćer. Sinovi Edgar i Guido te kćer Franciska umoli su u Londonu. Kada je umala Franciska, Marxovi nisu imali novaca za platiti kovčeg u kome će ona biti sahranjena. Njega je platio jedan izbjegljica iz Francuske. Tek kada su prihodi postali malo bolji, Marxovi su se iz dvije sobice u Sohou preselili u bolji dio grada gdje su imali pristojan stan. Život u Londonu Karl Marx vodio je na ovaj način. Kad god je bila otvorena, odlazio je u knjižnicu Britanskog muzeja i tamo je radio od 9 ujutro do zatvaranja do 19 sati. Nakon toga nastavljao bi rad kod kuće do kasno u noć. Plod tih sati rada je kapital. Prije kapitala Marks je napisao mnoga dijela. Jedno od njih je nakon njegovog života objavljeno pod naslovom Prilog kritici političke ekonomije ili ekonomski rukopisi 1857-58. U tom dijelu je Marks vodio polemiku s tvorcima političke ekonomije poput Adama Smita i Davida Ricarda. Kapital je nastao nakon ekonomskih rukopisa. Prva knjiga kapitala objavljena je 1867. godine u Hamburgu. Samo dijelo počelo je analizom robe. I onda prelazi na proizvodnju relativnog viške vrednosti na najemninu i Tako da se u procesu akumulacije kapitala, kojim na koncu zapravo taj prvi tom završava, pojavljuje pitanje tomu kako se krug zatvara koje zapravo nije krug, nego i spirale, stalno ide na više, gdje se višak koji je stvoren kapitalističkom proizvodnjom, barem dijelom opet ulaži u kapital, kako bi opet stvarano novi ovaj višak itd. Itd. itd. I to ide, rekao bi Hegel, na izgled kao loša beskonačnost, a zapravo, smatra Marx ide do jedne točke koje dolazi do samozagušenja kapitala. Na jednoj razini to se može sasvim jednostavno i pokazati. Tendencija kapitala on rijetko govori o kapitalistima. On smatra kapitaliste nekom vrsti karakterne maske koja se pojavlja iza kapitala ili nekom vrsti poslužitelja kapitala. Dakle, on kapital smatra subjektom u toj analizi, a kapitaliste kao klasu spominje naprosto kao odvjetak, kao izraz, kao konzekvenciju toga da kapital, kao apstraktni pojam, s konkretnim posljedicama stvara u društvu. Dakle, tendencija kapitala jest da bude što je jeftini rad, što manji udio cijene rada u kapitalu. I to se postiže s jedne strane tako naravno da se s konkurencijom, takozvanom rezervnom armijom rada ili pričanom armijom rada stvara situacija obaranja cijene rada. S druge strane, tehnologijskim napretkom, koji Marx nije tako propustio vidjeti kao što to neki današnji kritičari misle, koja tehnička unapređenja omogućuju da se nadomješta živi ljudski rad strojevima, strojnom obradom, strojnom pripravom itd. Dovedeno do krajnjih konsekvencija. To bi značilo imamo idealnu sliku automatizirane proizvodnje, koja bi morala biti kapitalski ideal. Ali onda propada čitava schema, jer po Marksovoj analizi kapital živi od eksploatacije živog rada. Kad biste imali automatiziranu proizvodnju, ne biste imali koga eksploatirati i stvar bi se u sebi urušila i ne bi bila moguća. Marks o tome ne govori, ali to je, tako da kažem, ekstrapolacija iz njegove analize koja pokazuje problem. Malo je tko kao Marks napisao tako pohvalne stvari u buržoaziji i njezinom hodu kroz povijest. U komunističkom manifestu oni Friedrich Engels počinju opis buržoazije kao potlačenog staleža koji mora trpjeti vladavinu feudalnih gospodara. Nastankom krupne industrije svjetskog tržišta, buržuazija u modernoj predstavničkoj vladavini uspjeva isporiti isključivu političku vladavinu. Prema Marksu i Engelsu, moderna držana vlast samo je odbor koji upravlja zajedničkim poslovima cijele buržuavaske klase. O klasi koja je u nekoliko stoljeća uspjela izboriti ovakav položaj Marx i Engles u Komunističkom manifestu još pišu. Buržoazija je u povijesti odigrala krajnje revolucionarnu ulogu. Gdje god je došla na vlast. Buržoazija je razorila sve feudalne patriarhalne i idilične odnose.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 Ona je osobno dostajanstvo rastvorila u razmjenskoj vrijednosti i na mjesto bezbrojnih poveljama priznatih i valjano stečenih sloboda postavila jednu slobodu, slobodu nesavjesnog trgovanja. Jednom riječu, na mjesto izrabljivanja prikrivenog religijskim i političkim iluzijama, ona je postavila otvoreno, bestidno, izravno, surovo izrabljivanje. Buržoazija je u svom putu prema političkoj vladavini ne samo razorila stari svijet, već i stvorila novi. Marks i Engles u komunističkom manifestu opisuju kako je buržoazija podložila selo gradu, kako je stvorila goleme gradove i tako znatan dio stanovništva, kako oni to pišu, otela od idiotizma seoskog života. Pored svega toga, buržoazija je pokrenula i golemi zamah tehnološkog razvoja. Buržoazija je u svojoj jedva stogodišnjoj klasnoj vladavini ostvarila masovnije i kolosalnije proizvodne snage nego sve prošle generacije zajedno. Podjarmljivanje prirodnih sila, mašinerija, primjena kemije u industriji i zemljoradnji, parobrodarstvo, željeznice, električni telegrafi, privođenje poljoprivredi čitavih dijelova svijeta, pretvaranje rijeka u plovne puteve, čitava stanovništva kao da su nikla iz tla, koje ranije stoljeće je slutilo da su takve proizvodne snage drijemale u krilu društvenog rada? Sve se svodi zapravo, smatra Marks, na sljedeće. Građanska revolucija oslobodila radnu snagu. Dakle, više nemamo ljude koji su kao kmetovi vezani u zemlju, ne smiju se micati i pod batinama rade tako da im se uzima trećina, desetina, petina za crkvu, državu, odnosno vlastelina, nema država ili dvor, nego oni postaje slobodni. Ljudi koji su slobodni od stege koji ne moraju raditi, koji više nitko ne tjera da rade, nego egzistencijska neboja. Dakle, čovjek je tako slobodan da ima pravo umriti od gladi. Ali to nekako nije prirodno, kaže mladi Mark, samo nije baš prirodno. Dakle, čovjek nastoji preživjeti, da bi preživio, sad on nudi svoju radnu snagu, ne kao u feudalizmu da ga se tjera da radi, kapitalistu prodaje svoju radnu snagu kapitalistu, kapitalist mu plaća dnevno, tjedno, mjesečno i tako dalje njegov rad, i onda se radni dan, kaže, Marks, dijeli tako da jedan dio najamnine koje radnik dobiva je takozvani potreban rad, dakle, to je ono što je potrebno da radnik preživi. To kapitalist po socijalnim okolnostima, sindikalnim borbama, iz razloga, ovako i onako pritisnut plaća radniku, ali radnik u jednom danu ne proizvodi ako sustav funkcionira naravno samo onoliko koliko je potrebno za njegovu reprodukciju, dakle za potreben rad, nego nešto iznad toga, to je višak rada. Taj višak rada prisvaja kapitalist po Marksoj analizi, višak rada se pojavlja kao višak proizvoda odnosno višak roba, robe na tržištu koje onda kad se proda, dakle imamo u tu fazu, prelazi u višak vrijednosti i sa svim odbicima ostaje kapitalistu kao profit. To je analiza. Dakle, radnik nije plaćan u cijelini, ali nije natjeran na proderadne radne snage nikakvim socijalnim, nego na izgled biologijskim nužnostima koji su opet naravno povijesno i socijalno proizvedeni. Godine 1714. nizozemski liječnik i filozof Bernarde Mandeville objavio je djelo pod naslovom Basna o pčelama podnaslov dijela bio je Privatni poroci javna korist. Iz tog podnaslova vidi se što je De Mandeville zagovarao. Kapitalistički svijet proizvodnje u kojem sve možda vodi bezobzidni osobni interes, ali se on nekako pretoči u javno dobro. Motivi neke osobe mogu biti opaki, ali rezultati postupaka te osobe mogu biti od koristi društvu i donijeti bogatstvo i ugodu. Desetljećima nakon De Mandevilla,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 Za Marksa sve to bila fantazija, priča koja se priča kako bi se prikrilo pravo stanje stvari. Nečije bogatstvo rezultat je nečijeg siromaštva. Nevidljiva ruka nije nevidljiva i ona ne dovodi do javnog dobra, već do obogaćenja buržoazije i njezinog održavanja na vlasti. Pravo lice takvog načina proizvodnje kapitalističkog svijeta ovako je opisao Friedrich Engels u dijelu položaj radničke klase u Engleskoj. Kada jedan čovjek nanese drugom tijelesnu povredu, i to takvu koja zasobom povlači smrt povrijeđenoga, onda to mi nazivamo ubojstvom. Ako je ubojica unaprijed znao da će povreda biti smrtonosna, onda mi to nazivamo ubojstvo s predmišljajem. Ali i kad društvo stavlja stotine proletera u takav položaj, da ih neizbježno mora stići privremena, neprirodna smrt, isto tako nasilna kao i smrt od mače i puške,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 Samo što je ovo ubojstvo skriveno, podmuklo, ubojstvo od koga se nitko ne može braniti, koje ne liči ni na kakvo ubojstvo jer se ubojica ne vidi, jer su ubojice svi i nitko, jer smrt žrtve izgleda kao prirodna smrt. Marks je svoj kapital počeo analizom robe. Taga je analiza dovela do nečega što je nazvao fetišizmom robe. Fetišizam robe je prije svega i to je jako važno za desetljeća desetljeća rasprava o Marksu u marksizmu jer pokazuje meni se čini direktnu povezanost sa konceptom otuđenja iz ranih radova a veoma dugo su se vodle rasprave o tome trebali prihvatiti rane radove kao osnovu Marksa takozvanu humanička interpretacija 1932 nadalje od Markuzea i slično Lukać to, kao što je poznato, genijalno naslutio i kada još nije bio taj tekst poznat koji je objavljen tek 30. godina u povijesti Klasnoj svijesti. I jugoslavenski, prije svega zagrebački praksisovci su na tomu jako insistirali. A s druge strane, takozvana tvrda struja insistira na tomu da je pravi Marks zreli Marks onoj kapitalu. Koncepcija tišizma robe jest taj koji zapravo se nastavlja na otuđenje. Jer se svodi na sljedeće. Treba odgovoriti na pitanje koja je što znači vrijednost robe? Sintakma vrijednost robe se, kaže Marx raspada na dva značenja. Na razmjensku ili razmjenbenu vrijednost i na uporabnu vrijednost. Uporabna vrijednost je nešto što je po sebi razumljivo. Olovka služi zato da nešto piše, auto služi zato se njime vozimo, knjiga služi zato da se čita i tako dalje. Dakle, taj proizvod ima određenu uporabnu vrijednost i ona ne neupitna. Razmjenbena ili razmjenska vrijednost je ona do koje dolazi na tržištu, gdje se postavlja pitanje koliko olovaka treba dati za jednu knjigu, odnosno u novcu koju je opći postavnik, se to iskazuje. Dakle, gdje se ljudski radovi, Mark koristi termin u pluralu, no, u prvom tomu kapitala, pojavljaju u međusobnom odnosu preko svojih proizvoda. Dakle, jesam li ja bogatiji od vas ili njega ili nje, ili sromašniji, visi o tomu, može li se moj proizvod rada prodati, skuplje ili jeftinije od vašega, a naravno, opet, ovisno tomu koliko sati rada meni treba za jedinicu proizvoda i slično. To ovisi o ponudi i potražnji, ovisi o kretnima tržišta, ovisi o modama, to u ono vrijeme nije bilo toliko važno, danas je jako važno i slično. I pokazuje da se, bez obzira na sve slučajnosti koje čak Marksko voli zakonitosti, istraživati, dokazivati, mora povremeno, što bi se rekao, ako kroz tisnute zube priznati kao slučajnosti, numerički iskazuje u omiru cijena. Robni odnos i odnos vrijednosti proizvoda rada u kome se oni iskazuje nemaju apsolutno nikakva posla s njihovom fizičkom prirodom i onim odnosima između stvari koje iz nje proistječu. Ovdje se zbiva samo to da određeni društveni odnos među samim ljudima uzima za njih fantasmagoričan oblik odnosa među stvarima. Pa zbog toga da bismo našli analogiju, moramo pribjeći maglovitim sferama vjerskog svijeta. U njemu proizvode ljudskih glava izgledaju da su samostalna obličja obdarena vlastitim životom i koja se nalaze u odnosima među sobom kao i s ljudima. Ovako je i proizvodima ljudskih ruku u robnom svijetu. Ovo ja nazivam fetišizmom koji prijanja na proizvode rada čim se proizvode kao robe i koji je zbog toga nerazdvojno skopčan s robnom proizvodnjom. Taj fetiški karakter robnog svijeta potječe iz osobitog društvenog karaktera rada koji proizvodi robu. I onda se taj fetiški karakter ove iskazuje tomu da ona odjednom poprima neko abstraktno značenje, dakle to više nije naprosto olovka koja piše, to nije cipela o kojoj se hoda, Cipelo Marks naravno jako volito je nekako kod svih filozofa bilo popularno, nego to je oznaka vrijednosti. Cipela vrijedi toliko i toliko kuna, eura, dolara, ne znam koliko, nasupro od olovci, rad koji je nju uložen se isplaćuje tako i tako, a Kapitalist kao poduzetnik će proizvoditi olovke ili cipele, onda je samo onda, ako u prodaji tih olovaka cipela, može dobiti ono što se zove višak, odnosno što se zove profit, ili kako se na nekim mjestom zove unta nemasgevin, dakle poduzetnički dobitak koji on kao poduzetnik sebi isplaćuje da bi se u svojoj egzistenciji osigurao. Sukop između poduzetnika, odnosno kapitalista i radnika je dio klasnog sukoba koji slijedi sukoba rada i kapitala, odnosno radne snage i kapitala, a fetiški karakter robe je ponavljan opet zapravo slika u kojoj se skriva realni odnos. Jer robo opet na izgled izgleda kao nešto konkretno jasno, što se može upotrebiti ili ne, a onda se iza nje izgubi, ako se analizom ne pokuša pronaći taj element odnosa rada ili radova raznih ljudi odnosno njihove vrijednosti, pri čemu se ljudi tu pojavlju kao nositelji radne snage. Marx je smatrao da kapitalizam nema budućnosti, barem ne one duge. Prema Marxu kapitalizmu će doći glave njegove proturječnosti. U Komunističkom manifestu Marx Engels pišu. Najbitniji uvjet za egzistenciju i vladavinu buržuarske klase jest nagomilavanje bogatstva u rukama privatnih osoba, tvorba i uvećavanje kapitala. Uvjet kapitala jest najamni rad. Najamni rad počiva isključivo na konkurenciji među radnicima. Napredak industrije, čiji je nevoljni i neodporni nositelj buržoazija postavlja na mjesto izoliranja radnika posredstvom konkurencije, njihovo revolucionalno ujedinjavanje posredstvom asociacije. Razvoj krupne industrije izvlači ispod nogu buržoazije sam temelj na kojem ona proizvodi i prisvaja proizvode. Ona proizvodi prije svega svog vlastitog grobara. Njena propast i pobjeda proletarijata jednako su neizbježni. Marks je imao ambiciju napisati četiri toma. Danas je takozvana dovršena mega Mark engels gesamta u zgabe koja je bila pokrenuta u Sovjetskom savjeza pa zaustavljena zbog krija zanova pa onda opet pokrenuta i tako dalje. Objavila je 12 tomova rukopisa za kapital koji ima jako puno ponavljanja, preklapanja i tako dalje, križanja, doslo se stranice koje se pokazuje potpuni očaj šta sada piše on sam sebi i slično. Međutim koji pokazuju koliko se on mučio sa svojim osnovnim planom Dote mjera da je, kao što je poznato, dakle, samo prvi tom dovršio, druga dva je dovršio Engels i sad se tek vidi kad je ova mega to sve objavila, da je u nekim trenucima dosta radikalno intervenirao u Markse formulacije. Nije on kriv kad je trebalo to izgledati, djelom zato što nisu bili dovršene, pa on mislio da zna, i vjerojatno je najčešće znao, ali sigurno ne baš uvijek, što bi Marks bio napisao. Marks ima običaj da, po svemu sureći, naime, piše svoje tekste tako da čitav niz rečenica ostavlja na pola do s time da će on kasnije naći bolju formulaciju, neku riječ mu je nedostala i tako dalje. I onda je Engels to dopisivo. Kautski je opet u svoje metodi napravi sustav iz tog četvrtog toma, koji zapravo više nema, tako da kažemo, intimnu vezu sa Marksom idejom. Premda, ponavljam opet, Marks ima ideju da pokaže nesustavni sustav, nesistematski sistem, dakle, otvoreni sustav, kako bi rekao kasnije Bloch, to je da ostavi sustav otvoren na točku kojoj se kaže zagušenjem kapitala. Kapitalizam dolazi u takvu krizu s koje više ne može svojim sredstvima, odnosno načinom reprodukcije, zaći i tu se otvara mogućnost revolucije. Ta ideja o tri toma kapitala bila je tako mišljena da je Prvi tom treba ove osnovne pojmove pokazati, drugi se bavio zapravo klasičnom ekonomijom i vrlo interesantno kad se gleda literatura da u filozofijskoj literaturi se praktički drugi tom kapitala uopće ne citira nego prvi i treći jer su oni apstraktnije pojmove uzeli u razmatranje, a drugi se bavio, ponavljam opet pitanjima reprodukcije, pitanjem ekonomije, i kad je ta schema nađena, kad ju je Engels našao u rukopisu, on je naravno bio dva put jedno, barem u dopisivanju sa Marksom, i on je znao kako stvari idu i kakve muke Marks prolazi, šta su mu problemi i tako dalje, on je pokušao to uobličiti do mjere u kojoj imamo tri toma koji su, tako da kažemo, kao knjiga konzekventno moguće. Opet kraja nema, treći tom je stavljen otvorenim. Zija Berlin u svojoj biografiji Karla Marxa donosi da je on temeljne crte svog učenja već iznio u Komunističkom manifestu. Berlin u svojoj knjizi donosi i Marxovo pismo iz 1852. u kojem je on pobrojao svoje izvorne misli. Ono što sam učinio novo bilo je da sam dokazao, prvo, da je postojanje klasa vezano uz posebne povijesne faze razvoja proizvodnje. Drugo, da klasna borba nužno vodi do diktature proletarijata. Treće, da ta diktatura predstavlja prijelazno razdoblje do potpunog ukidanja svih klasa i do stvaranja besklasnog društva. Kapital je trebao biti dijelo u kojem će sve ovo biti zorno prikazano. Problem je bio u tome što dijelo nije dovršeno. Za života Marksovog izašao je samo prvi tom Kapitala. Još jedna stvar bila čudna kada je u pitanju to Marksovo djelo, Za života on je posebno kritizirao Rusku carevinu kao najreakcionarniju zemlju u Europi koja je uvijek sudjelovala u gušanju revolucije. Ali već za svog života Marks je morao priznati da je Kapital naišao na veliki odijek baš u toj Rusiji. Kako je ruski prijevod kapitala 1872. godine izbjegao cenzuru u Carskoj Rusiji opisuje Orlando Faiges u knjizi Tragedija naroda povijest ruske revolucije. Moguće je sa sigurnošću tvrditi zaključuje prvi od dva cenzora da će samo nekoliko ljudi u Rusiji pročitati tu knjigu a da će ju još manje ljudi razumjeti. Što više, dodao je drugi cenzor, kako je autor napao britanski tvornički sustav, njegova kritika nije primjenjiva na Rusiju, gdje kapitalistička eksploatacija o kojoj autor pisao još nije doživljena. Cenzori su brzo shvatili kakvu su grešku napravili, a Marks je dobio neočekivani broj čitatelja u Rusiji. O 50-godišnjici kapitala Lenin je napisao da zapravo nitko nije razumio kapital do danas – onje je da ga je on razumio, da to je naravno pomalo dvojbeno, u nekim stvarima sigurno je, ali je istina da je Kapital relativno brzo nakon tih prvih desetak godina postao popularan. Prvo izdanje je bilo rusko u prevodu, pa francusko, koje je bilo jako loše prevedeno. Nažalost, izdanje koje smo imali na srpskom, odnosno na hrvatskom, Čolakovića Moše Pijade koje je rađeno u Zatoru, u Mitrovici, tako zatvorski obilježeno lošom kvalitetom, još uz tu lošu kvalitetu imalo negativnu osobinu da su čitavi dijelovi prevedeni sa francuskog. A u francuskom izdanju, kao što su pomne analize pokazali, nalazi se čak i nekoliko rečenica koje u originalu na njemačkom opće postoje. Ako je, vjel da, prevoditelj pisao da bi sažao, da bi rastomačio stvari tako dalje, i tu onda imate velikih problema. Međutim, to važi za neka druga izdanja. Navodni ruski prevod nakon nekih ispraka bio jako dobar. Postoji odličan, po nekim stranicama sam i ja to mogu vidjeti, jako dobar engleski prevod. E, I oni su bili za marksologe, za one koji su Marksom bavili jako važni. Međutim, za velik broj ljudi je to bilo nevažno. Marks je trebao predstavljati teoriju iz koje slijedi marksistička pozicija. Dakle, osnovu marksističke pozicije. I svi koji su htjeli biti marksisti, a onda koji su htjeli biti komunisti i komunistkenje, naravno, su po pretpostavci trebali proučavati kapital. U Sovjetskom savezu, u socijaličkim državama poput Jugoslavije itd. imali ste doslovce tisuće škola u kojima su polupismeni ljudi maltretirani citatima iz kapitala koji su im prenosili i sami polupismeni predavači. Tako da su nastale potpuno karikaturalne stvari, maltene na razini Hamoneta Mrdoš i Donje, dozmem tako zaošteni ošteni prije. Ali osnova je nekako svima bila jasna, kapital je pojam o kojem se ovisi i ono što se očekuje od radničkog pokreta što se pojavljuje krajem 19. stoljeća kao opći nasiv za razne stranke, komunističke, socijalističke i druge, jest borba protiv kapitala. Za Marksa jedna od ključnih oznaka kapitalizma je njegov globalni doseg. Još u komunističkom manifestu Marks i Engels su napisali kako kapitalizam ruši nacionalne granice i kako je buržoazija iskorištavanjem svjetskog tržišta dala kozmopolitski oblik proizvodnje i potrošnje. Mjesto starih potreba koje su se mogle zadovoljiti domaćom proizvodnjom, dolaze nove potrebe koje se mogu zadovoljiti samo proizvodima iz udaljenih zemalja. Karl Marx se pak za konkretan razvoj područja izvan Europe počeo zanimati u godinama kada je za kruh morao zaređivati kao dopisnih stranih novina. Pažnju mu je naravno privuklo britansko osvajanje Indije. U godinama kada se Marks počeo zanimati za indijski podkontinent, njime nije vladala Velika Britanija, već istočno indijska kompanija koja je imala državnu potporu, ali bilo u privatnom vlasništu. U dva teksta posvećena Indiji, Marks je napisao da Indija može biti sretna što ju osvaja britanska tvrtka, a ne na primjer osmansko, rusko ili perzijsko carstvo. Sreća se naravno krila u načinu proizvodnje koji su sa sobom donosili britanci. Buržovarsko razdoblje povijesti ima stvoriti materijalnu osnovu novog svijeta, s jedne strane razviti opće međusobne veze zasnovane na uzajamnoj zavisnosti ljudi, a s druge strane razviti proizvodne snage čovjekove i pretvoriti materijalnu proizvodnju u gospodarenje prirodnim silama pomoću znanosti. Buržovarska industrija i trgovina stvaraju ove materijalne uvjete novog svijeta isto onako kao što su geološke evolucije stvorile zemljenu koru. Kada jedna velika socijalna revolucija bude ovladala rezultatima buržovske epohe i bude ih podložila zajedničkoj kontroli najnaprednijih naroda, onda će ljudski napredak prestati da nalikuje na onog odvratnog poganskog idola koji je htio piti nektar iz Lubanje ubijenog. Velika Britanija, točnije istočno indijska kompanija, a onda i sama britanska vlada, na indijski podkontinent donosili su oblik proizvodnje koji će razviti posve nove društvene odnose. Oni će pak dovesti do nužne revolucije. Valje uvijek imati na umu dva sasvim mala, marginalna, zapravo po mojem mišljenju, jako važna Markseva teksta iz 50. godina, koji se zovu Rezultati britanske kolonijalne vladavine u Indiji i neposredni rezultati britanske kolonijalne vladavine u Indiji, u kojima Marks na koncu zapravo kaže sljedeće, kao sažetak. Indijski drugovi trebaju, shvatiti njihova sadašnja zarače, to je pisano u 60. godinima, 1860-ima, surađivati na razvoju kapitalizma kako ga uvodi engleska kolonijalna uprava, jer tek nakon što se u Indiji razvije kapitalizam, bit će moguće da se osnaži radnički pokret i da se uopće počne misliti o revoluciji. Marks je imao jednu povijesno-hierarhijsku sliku u glavi zbog svojeg, svoje vezanosti za shvaćanje povijesti kao proizvodnog rezervara sadašnjosti. U tom da je mu se činilo da je sasvim jasno da ta nova revolucija treba ići zemljopisno na isti način kao što je išla i građanska. To znači engleska, francuska, njemačka, pa onda ostali svi. To je njemu bilo na neki način zadano i to je ono što je fundamentalni problem za marksiste u Sovjetskom savezu, da ne kažem u Kini, u, u tako dalje. S jedne strane, danas sve analize pokazuju da se kineski marksizam, odnosno maoizam, razvio bez prevelike opterećenosti Marksim tekstojima. I sam Mao je, po svemu sudeći, bio poznat samo sa dosta ograničenim fundusom marksovih tekstova, s prvim tomom Kapitala, komunističkim manifestom, kritikovog svog programa, rad nadnice Kapital i uz kritiku političke ekonomije prilike, to su tekstovi. Lenin hoće biti strog marksov učenik, i ne treba zabraviti da o svom zadnjem tekstu, koji se je bolje manja bolja, koji se često spominje kao njegov testament, govori o tomu da je Rusija iskoristila priliku, odnosno ruski komunisti u bolševici. I onda dode ono glasovitu rečonicu no kad jednog dana revolucija pobjedi na zapadu, Rusija će opet biti golema zemlja na rubu civiliziranog svijeta. Pet godina kasnije, i tu je obrat do kraja doveden, Stalin tvrdi da je Sovjetski savez najrazvijenija društveno najrazvijenija država na svijetu. I time se odustaju od bilo kakve kritike zbilje. Tu je marksizam postao čista ideologija. Sad se zove marksizam Leninizam, jer je Stalin zapravo izmislio Leninizam, ne Lenin, kao što marks nije izmislio marksizam, to nije htio. On čak rekao, opće poznato da ja nisam marksist, ali nije mu pomoglo. Karl Marx umro je 14. očujka 1883. godine u Londonu. Zadnje godine proveo u lječilištima, putovao je u Alžir i teško je primio vijesti o smrti supruge i najstarijeg čeri. Plan o kapitalu nikada nije ostvario. Iza njega su ostale goleme bilješke i tekstovi koje su kasnije uredili Friedrich Engels ili Karl Korsch. Na Marxovom pogrebu na groblju Highgate, pored malenog broja okupljenih rođaka, prijatelja i predstavnika radnika, Engels je održao govor u kojem je izjavio da je njegov prijatelj otkrio dva velika otkrića. Zakon o razvoju ljudske povijesti i zakon kretanja buržovarskog društva. Ali iznad svega, rekao je Engels, Marx je bio revolucionar. Engels je još i dodao da je njegov prijatelj bio i najomraženiji i najoklevetaniji čovjek svog vremena engelski govor završio riječima. Njegovo ime i dijelo će još dugo vremena. Govori profesor dr. Žarko Puhovski. Kapital postaje jako popularan krajem 19. stoljeća, pa onda to u prvom svjetskom ratu i tako dalje pada. Nakon prvog svjetskog rata s oktorskom relucijom opet raste, pa pada. Opet raste sa ekonomskom krizi od 29. godine, pa pada do drugog svjetskog rata. I onda naglo raste, eksplozivno raste sredinom 60. godina, 66. i 7. 8. kad se čini da je nova generacija, nova ljevica, kako se to kaže, u naletu. Naglo pada u 90. sa propašću realnog socijalizma ili komunizma. I opet raste od 2008. sa krizom koja je nastala takozvanom financijskom ili bankarskom krizom u svijetu. Dakle, moglo bi se reći, i to bi Marksa sigurno veselilo, da prodaja kapitala je dobra indikacija za ošternosti društvenih prilika i, naravno, svjetonazorskih kretanja. Slušali ste emisiju Poviješ četvrtkom, tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Zoran Sajko, urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio, 2017. godina.